A kontrollnézői még nincsenek hozzászokva, hogy én papírokkal dolgozom, így, hogyha csörögni, zörögni fogok, akkor tőled is és öröktől is elnézést fogok kérni. De most megelőlegeztem valamit. Tegeződünk vagy magázódunk? Tegeződünk, természetesen. Kersák István a vendégem. Amikor a békemeneten dolgoztam, a kontroll megbízásából akkor egészen hihetetlen élmény volt, hogy hány hasonló fiatalemberrel találkoztam, mint te, akik egyszáll a kamerával egyedül vagy kettesben, maximum hármasban forgattak. Ha nem volt ott egy tucat fiatalember, és a fiatalember az nagyjából 18-23 év közötti gyerek, hozzám képes legalábbis gyerek, akiknek a tartalmai aztán az október 23-ai ünnepség után Többé-kevésbé átírták, megrajzolták azt, hogy miről is beszél a nép. Leszámítva természetesen, hogy a két beszéd az fontos volt előbb Orbán Viktoré, aztán Magyar Péteré. Te miért ki? Pontosan ugyanebből a célból. Elsősorban ö, szeretnék közületi eseményekben részt venni, és természetesen mind a béke menet, mind a nemzeti menetet. Szerettem volna első kézből értesülni, illetve a közhangulatot megörökíteni, és ez alapján, hogy a saját véleményemet úgy, e, autentikusan úgy tudjam formálni, hogy e, nem a sajtóból értesülök, hanem első kézből a helyszínen e, mind a két menetről, és akkor majd én el tudom magamnak dönteni, hogy akkor melyik e, menetem voltak többen. Ez volt az első, elsőszorban a szándék. E most beszélünk először, telefonon beszéltünk, videóidat láttam. Szeretném, hogyha nem iszkulnál. Nincs miért. Ott voltál-e a délelőtti, és ott voltál-e a délutáni meneten is? Igen. Mind a kettőm? Mind a kettőm. De az az egy anyag született, amivel elhíresültél? Igen. Nagyjából másfél-két órányi anyagot vettünk aznap fel ö, egyszerű emberekkel interjúkat. Mit nevezünk egyszerű embernek? Hétköznapi embereket. És akkor nem a hétköznapi ember, az kicsoda? Egy átlagos ember, aki a békemeneten részt vesz. ez hogy mit gondol az aktuál politikai helyzetről. Van a hétköznapi ember és van a kicsoda? De ki az, aki nem hétköznap? Mondjuk egy közszereplő. Azok, akik nagyobb befolyással rendelkeznek a közéletnek a... Tehát a hétköznapi emberek nem rendelkeznek túl befolyással a közéletnek az alakulására. Kiket kerestél inkább? A hétköznapi embereket. Ők tudják a leginkább átadni a közhangulatot. Nyilvánvalóan nem egy Szent Király fogok beszélgetni. Tudom, valószínűleg tudom, hogy mit fog mondani a tartalmaiból. Tudod? Feltételezem. Tudom. És nem érzel magadban erőt arra, hogy te valami más szedjél ki belőle? Nos, én azt gondolom, hogy jelen pillanatban rendkívül nehéz, mivel két különböző alternatív valóság van Magyarországon. Az egyik ugye az ellenzéki, a másik pedig a kormánypárti. Nos, a kormánypárti, és az érdekesség a kettő között, hogy egymásnak szöges ellentétei. És olyan szinten megvannak ezek az emberek győződve az ő saját igazukról. Még akkor is, hogyha az adott esetben hazudnak, de tudják, hogy mit kell kifelé kommunikálni, hogy azt elhitet, azt, hogy mást mondjanak, azt, hogy bevalljanak valamit, azt rendkívül nehéz elérni. És lehetett látni a karol az édesanyjával az interjú közben is, hogy tisztában voltam azzal, hogy kedves Erzsébet még nem nyilatkozott, legalábbis nem mostanában nyilatkozott a nyilvánosság előtt. Így ö, szeretnék precedens állítani számára, hogy igen, mindazok ellenére, hogy addig, amíg Ferejt Ádám Varga, Ádám, Varga Ádám, ugye Nagy Ádámnak, ugye a Fókuszcsoportos Nagy Ádámnak a nagyszüleit vegzálja, addig ö, mi, mint független, igazából független sajtó, sajtó, független tartalomgyártó, mi tudunk beszédet folytatni és diskurzust, úgyhogy a másikat megtiszteljük. Azt mondod, hogy mi független sajtó, te mennyi ideje folytatod azt a tevékenységet, amit csinálsz? Én négy hónapja. Négy hónapja, és akkor ezért mondtam, hogy tartalomgyártó -e mellette. Van a független sajtó, aztán milyen sajtó van még? Nem független nyilvánvalóan, azt a sajtó, amelyik valonnan pénzekkel dolgozik. Mit feltételezel, hogy ahol most vagy, a szóva tartozik? A függetlenséghez tartozik. Mi alapján döntöd el? A saját érzésem alapján, elvégre, ezt nyíltan vállalom azóta is, és ezek után is fogom, hogy én mind a Sziget, mind DPK tag vagyok. Ha már itt most tartunk, és ezt említetted, te ezt a saját függetlenségednek? Minek tudtad be, hogy te mind a kettőnek tagja vagy? Saját Én úgy érzem, hogy Nekem nagyon jó barátaim vannak a Tisza-szigetben, elsősorban, és nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy nem szeretnék belépni, mert akkor a függetlenségemet elveszíteném. És akkor jöttek a lehetőség a DPK-ra, és a DPK-ba DPK csatlakoztam magamtól annak érdekében, hogy lássam, hogy miről is szól. Ja, de ez nem ugyan olyan, mint, mintha uh... a ruletben tennél a feketére, mint a pirosra? Igen, de pontosan. Na de ez nem a függetlenség, vagy ez az? Azt gondolom, hogy jelenleg két politikai erő van Magyarországon, aki kormánypártot alakított 2026-ban. Az egyik ugye a TISZAPárt, a másik pedig a FIDESZ. Most, hogy melyik fog nyerni, azt most ebben a pillanatban nem tudjuk még megmondani. 50 fedett felre szoktam nagyjából mondani. És a helyzet az, hogy abban az esetben, hogyha kompenzálom a kettő belsős köreiben való csatlakozást, akkor én első tudok a belső információkhoz hozzájutni. Igen, de te a hogy szót azt másféleképpen használod, mint ahogy eddig én azt ismertem. Igen, de ha végig, és akkor első tudok információt kapni mind a kettőből, és utána tudom eltönteni a saját véleményemet. És akkor abban már benne van mind a jobb, és mind a baloldal vagy... Hogy a baloldal, most mennyire baloldal persze a Tiszapárt, erről is tudunk beszélgetni, de hogy mind a kormánypárt, és mind az ellenzék. És ezt ezek a szervezeti egységek részint, a DPK részint pedig a Tisza-sziget nem tekintette az elmúlt napokban árulásnak? Nem, sehonnan nem, nem jött megkeresés. Ez be, természetesen akár a Tiszasziget, vagy akár a DPK-nak a kritikája is lehet, vagy az ő tagválasztási kritikája. Természetesen erről, erről is beszélhetünk például, de nem, nem tekintette senki árulásnak. Amikor az ember egy ilyenbe belép, én semmilyen politikai szervezetnek nem voltam a tagja, akkor az ember aláír valamit a tekintetben, hogy más politikai szervezet tagja nem lesz, vagy nem ír alá ilyen papírt? Van, ha hivatalos, a Tiszta úgy ugye emlékszem, hogy volt. De hogy a tiszta szigetek alapvetően a magától a pártól teljesen hivatalosan függetlenek, én legalábbis így érzékelem az én mikroközösségemben. Az, hogy valaki tiszta sziget tag, az nem azt jelenti, hogy ő önkéntes is. Tisza-szigetek mindig úgy referálok rájuk, hogy ez nagyjából ezek baráti körök, akik egy adott témakör alapján összejönnek, és akkor barátkoznak lehet akkor, mondjuk a túrázás vagy a focizás. A miénk például az, hogy egyetemisták vagyunk, a amit egyetem. Tiszta Szigetünk. És a DPK. Pécsi. Pécsi tudományegyetem. Egyetem. De mit tanulsz? A szociális munkát tanulok. A szociális munkát tanulok. És akkor mellett a DPK, hát a DPK ott is volt egy jelentkezési űrlap, amit ki kellett tölteni. És utána én nem gondolom egyébként azt, hogy olyan komolyan vennék mind a Tiszta mind a dpk nak a Csatlakozási protokollját. Tehát, hogy nagyjából szerintem bárkit beengednek, aki nem olyan vészes. Természetesen, egyébként, ö, tehát a DPK-ban ott nem is volt személyes beszélgetés, ott gondolom megnézték a Facebook oldalamat, és akkor még ö, alapvetően nem volt megosztva kormány kritikus gondolat az én Facebook oldalamon. Viszont a Tisza-Szigethez Tisza volt csatlakozásban volt egy személyes interjú a Szigetnek a vezetőjével, akkor fogalmazzunk úgy, és azok után döntötte a szigetnek a vezetője, hogy én most akkor beépülő fideszes vagyok, vagy sem. És hogyha úgy dönt, hogy nem vagyok, akkor pedig beengednek. Beengedtek. És mi vagy? Hát nem vagyok az. Ha nem mi? Független. Független. független. vagy, de te azt mondod, hogy a Fidesz ellen kampányolsz. De milyen az a független, aki a Fidesz ellen kampányol? Magyar, én elsősorban, akkor is akkor itt globális szintről szeretnék egy pillanatra rá nézni, hogy globális problémákról kéne beszélgetnünk. És nem csak Magyarországon, hanem a világ minden pontján. És például Magyarországon, ami ilyen például, akkor egyszer a Pride akkor volt a 24. Vagy interjúm, ott a monogámiát is mondtam, de hogy akár a digitalizáció által adott lehetőségek, és akkor az AI használat, és ezek a 21. századi problémák, amikkel igazából kéne foglalkozzunk. De addig, ameddig a Fidesz van a kormányom, addig az emberekhez el sem jutnak ezek az információk, mert úgy, én azt gondolom, hogy manipulálja és átmossa az agyakat. Értem, de te azt mondod magadról, hogy te egy független médiatartalom előállító vagy, miközben a saját oldaladon azt írod, hogy ha választanom kellene, azt mondanám, nem párt mellett, hanem a Fidesz ellen kampányolok. És az akkor, akkor az azt jelenti, hogy ne lehetnék független? Az miért jelenteni, miért jelenteni azt, hogy egy pártal nem szimpatizálok? és akkor úgymond ellene kampányolok, kritizálom. Egyébként meg társadalmi és közeli kérdésekkel foglalkozok, akár mondjuk, amikor csádi körk elhúnyt, akkor az, arról is beszéltem. Tehát, Azt én... mondod, a célom, hogy a véleményemet megosztva erősítsem a kritikus gondolkodást az emberekben, nem áll szándékomban egyetlen pár szekerét sem tolni. Egyetlen tolni, de azért egyet inkább visszatolni. Mond fogalmazhatunk így is. Azzal, hogy én az embereknek elmondom a véleményemet, a kritikus véleményemet a Fideszről, az nem azt jelenti, hogy én adott esetben mondjuk a TISZA erősítem, vagy adott esetben mondjuk a mi hazánkat. Most bevallom neked, DKP vagy DPK? DPK. DPK elnézést. Nem vagy. <gül> Digitális polgári Oké, okay, igen, rendben van, de. Ha te a DPK-nak takja vagy, akkor a DPK-hoz tartozó konglomerátum nem gondolhatja azt, hogy te az ő érdekükben vagy ottak? Gondolhatják. De akkor te becsapod őket. És akkor most az engem kritizál, vagy a dpk tagság kiválasztási folyamatát? Én úgy döntöttem, hogy miután te egy fantasztikus siker mögött vagy, Bocsánat, egyébként a telexnél is voltak emberek, akik lehoztak egy cikket, hogy ott is beépültek a, a harcosok klubjába, akár a DPK-ba. Ez így, hát igaz, így is de van, de arról nem szó. volt hogy kettőbe. Még egyszer kell. Tehát nem volt arról szó, hogy kettőbe épülnek, de arról volt szó, hogy elmentek, és zánkán megnézték belógtak oda és elmesélték, hogy mit láttak, de a te esetedben nem erről van szó, a te esetedben arról van szó, hogy két különböző egymással fogalmilag nem azonosítható szervezetnek vagy a tagja, egyszerre vagy Fradi, és egyszerre vagy Újpest És pont azért tud lenni autentikus a véleményem, mert mind a kettőt látom belül is a működtet. csinálsz egy Fradi Újpest meccsen? Fradi-Bújpest, tehát természetesen én is szimpatizálok párta nem, Te Fradi és Újpest drukker vagy. Kimész a Fradi-Újpest meccsre? Hova julsz? Nyilvánosan ezt nem válom, Nem megyek el a meccse. Mert hogyha elmennék a meccse, akkor tudnának azonosítani valamelyik csapattal, foci csapattal. Szeretném, ha egy kicsit lazulnánk. Nekem akkora sikerem, mint amekkora neked most volt, elég régóta vagyok a pályán, ha most csak a számokat nézzük, ha azt nézzük, hogy milyen mértékben foglalkoznak vele, szerintem soha nem volt. Nem irigyellek különös tekintete arra, hogy semmilyen előzménye nem volt. Kíváncsi volnék, hogy ez a siker. Ez siker? Ez a jó szóra? A mai világban nem nevezném ezt siker sikernek. Minek neveznéd? Ez egy átmeneti siker. Tehát, hogy De a, a sikernek egy arhetipusa. Van hosszútávú siker. Meg lehet nézni akár mondjuk, és akkor behozok mondjuk a pankot a lények a nevét. Abszolút én sikeresnek gondolom őt. Sikernek gondolom a beszédét, ami egyébként szintén baranyából indult. De az, hogy... Ebből én sikert tudok-e csinálni, hosszútávú sikert, átmeneti sikert, az már most van. Most okosan kell ezzel, vagy hát okosan kell majd gondolkodni, hogy hogyan kell folytatni. Lazuljunk, hogyan hatott rád ez a siker, ez az ízé? Az izé a szópotló szó. Ez az átmeneti siker. Ö, egy dilemmába ütköztem hogy akkor hogyan folytassam a tartalmaimban. De jó hatással volt rád, rossz hatással volt, semleges. nyomasztott. Semleges, semleges. Semleges, és hogyha választom kell, akkor inkább nyomasztott, mivel... Mi volt benne nyomasztott? Mi van benne következ, nyomasztott? Következik az elvárás, hogy milyen, es, ezt akartam volna, hogy elvárás, hogy most akkor mi lesz ezek után velem szemben az elvárás. Én azt gondolom, hogy felvettem jelenleg Magyarországon egy olyan helyértéket, értéket, ami akárcsak akkor, hogy a Tisztasziget és a DPK van szó, felvettem egy olyan helyértéket, hogy egyszerre a fideszeseknek túl sok volt a 60 pusztás kérdés, az ellenzékieknek pedig túl kevés volt a 60 pusztás kérdés, és most szerintem a közvet nem tudja eldöntni, hogy én most mit képviselek, vagy én ki szeretnék lenni. Itt most álljunk meg egy pillanatra. Amikor elkészítetted az interjút, akkor ezek a gondolatok benned voltak, hogy ez ezzel jár, járhat együtt, vagy ez már egy utólagos tapasztalat? Mi volt a fejedben közvetlen után? Közvetlen? Nem, nem járt ez a fejedben. Ez amkor... tehát a környezet sugalja. Én ezt érzékelem, igen. Miért foglalkozol te azzal, hogy a környezet miért, mit sugal, miért nem elég neked az, ami benned van? Ez egy jogos kérdés, mert egyébként én egy, mondhatni úgy, hogy impostor színdromával rendelkezek. Az mi? Az impostor szindróma nagyon egyszerű, úgy lehetne elmagyarázni, hogy valaki felkerült egy bizonyos pedeszterre, és akkor utána ő nem érzi ezt sajátjának. Nem érzi azt, hogy ő az hozzá vagy hogy igazából az ő tudásáról lenne szó. És én ezzel, nekem egy ilyenem van, és egyébként ez az, ami elbizonytalanít, és akkor ezért mondom azt, hogy ez átmeneti sikerről van szó. Az, hogy ebből siker lesz, az majd hosszú távon fog kiderülni. Nagyon keveset hallottam, bármennyire hihetetlen, izgultam a kettőnk beszélgetése miatt, pár órát. És ez szerintem azon kívül, hogy diegszem mosolyogni, meglátszik rajtam, belül érzem. Nem tudom, kérdeztem -e már, ha igen, akkor elnézést autodidakta, autodidakta vagy? Abszolút, száz e, Magyarul, amit tudsz, azt a tapasztalatod alapján saját magad szerezted be. Igen. És Négy az önfejlesztéssel. Négy hónap alatt. Igen. Uh, ott vagyunk a Margit Hidó. Mikor készült ez az interjú? A beszéd előtt? A beszéd előtt. A beszéd előtt. 11 óra 17 perc. Biztosan szeretnék vállalni? Akkor így a nyilvános megjelenést? De, hát nincs probléma vele. Tehát akkor én őrbán az édesanyja. Igen, igen. Itt vagyok a békemenet, minden évben itt vagyok. Itt a helyen. <gül> Ó. Olyan támogatja a fiát? Hát persze, támogatom. Igen. Ha nem a fiam volt, akkor is támogattam. Ja, ez nagyon kedves öntől. 11 óra 17 perc, de akkor már, hát ugye, ez az oldal, ahol te vagy, ez a Margit hídnak, az Árpád hídhoz közelebb eső járdája, illetőleg, ha jól láttam, akkor te az úttesten állsz, és kettőtöket elválaszt a korlát. Így van. Másodpercekig előfordulja a járdán, nem közlekedik senki, részint pedig nagyon laza a rajta lévő emberek, hát laza kevesen vannak, csak hogy bebizonyítsam, hogy keveset aludtam, ebbe az irányba is mennek, abba az irányba is mennek, Pest felé, Buda felé, kerékpárosok is közlekednek, magyarul, hogy ez nem akkor készült, amikor a menet vonult. A menet végéről van szó. A menetnek nagyon a legvégéről. Vidéki vagyok, és így is aznap korán kellett kelni ahhoz, hogy ideérünk időben, és mivel nem ismerem a helyet, le kellett tenni a kocsit is. És nagyjából 11 órára értünk a békemenetre, már akkor uh -huh. már zajlott, már elindult uh -huh. az Elvis Presley uh -huh. térről, uh -huh. és akkor a hídról tudtunk uh, csatlakozni, és nyilván a végéhez. És akkor na, nem a teljesen a végéről beszélek, hanem a, az a rész, amikor már az emberek nagyon ritk ritkásan voltak, így. tehát nem voltak túl sűrűn, és megálltunk akkor a hídnak az elején, akkor először ott vettünk fel interjúkat, és akkor amikor már azt látok, hogy most már tényleg nagyon vége felé közeledik, akkor átmegyünk, és akkor több embert megelőztünk, és uh, nagyjából amikor a menetnek a vége ért oda, akkor volt ez az interjú. Igen, arról írtál, hogy viszonylag kevés interjú készült, illetőleg nem is tettél mást tudomásom szerint csak az Orbán Viktor édesanyjával készültet. Megalom. Az összes többi az megmaradt nálad. Megmaradt. Mint ahogy a nemzeti menetről készült anyag sem lett Pontosan. publikálva. Semmi nem lett publikálva. Ennek az az oka, hogy úgy gondoltad, hogy ezeknek nincs helye akkor, hogyha leadod egyébként az Orbán Viktor édesanyjával készült beszélgetést. Tehát, hogy az annyival Fényesebb, annyival nagyobb mértékben szólítja meg az embereket, hogy akkor nem érdemes a többit közreadni. Most, egy ilyen átmeneti siker után is az ember azért mondtati pszichózisban van. Tudatosan, amikor feltöltöttem ezt a, ezt a tartalmat, ugye Orbán Mitor édesanyjával, akkor elköltem több sajtónak is, oh. hogy telex négy 444-nek, négy, egyébként például én inkább ellenzéki sajtónak ezt el De a Kontrollnak el Kontrollnak nem küldtem el, mert én minden a telex és 444 négy, olvasok elsősorban, és akkor mellette akkor ö, megnézem az Indexet is, a Mandinert is, ö, és akkor azok után döntem a véleményemet. És De a Mandinernel szintén nem küldted el? A mandinek szintén nem küldtem el, legfőképpen a a cikkeiknek a legitimitásá miatt, de most akkor Csak ezt... a dpk ra gondoltam. Igen? De hogy... De hogy, de most egy olyan pszichózisról beszélsz, ami már utána van. Amikor elkészült ez a beszélgetés, akkor te már előre sejtetted, hogy neked pszichózisod lesz a sikerokán? Igen. Te beleláttad azt, ami később történt? Igen. Az összes részletét illetően? Hát az összes részletét nyilvánvalóan nem. Amikor elkészítettem ezt az interjút, én azt gondoltam, hogy ez egy bulvár interjú lett. Ez, ez, viszont ez egy olyan interjú, amiben tényleg meg kell tartom a függetlenségemet. És akkor amikor este hazaértem, nagyon későn, hosszú nap után, másnap felkeltem, és még alapvetően korán vagyok, hogyha videót kell csinálni, de nagyon későn keltem aznap és nagyon sokat vágtam, igazítottam a hangot, hogy megfelelő legyen. És akkor, amikor vágás, vagy hát még, akkor vágás mellé még természetesen én is hozzá szeretik tenni gondolatot, és akkor döntettem úgy, hogy bizony, akkor szeretném most felállni ezt az anyagot függetlenként. Én, mint független tartalomgyártó. És akkor most persze lehet kritizálni, akár a DPK meg Tiszta-szigetekkel kapcsolatban is, lehet mondani, hogy kérdezem, mennyire vagyok, független. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert ezt a saját oldaladon, saját magad közölted, ezt senki nem kérdezte tőled. Ez egy önvallomás volt a részéről. Annak idején, lehet, hogy az én mestereim annak idején a Magyar Rádióban még azt mondták volna, hogy ön feljelentetted magad. Ezt de ezt jól látom, ezt senki nem kérdezte tőled. Ezt ugye az interjú Orbán Viktor anyjával e, cím szólat, igen, én voltam, akinek interjút adott Orbán Viktor édesanyja. És ott írod ezt magadról. Igen. Nekem nagyon tetszett függetlet, hogy ennek van-e jelentősége, vagy sem, hogy önmagában ugye 444 youtubernek nevezett abban, te azt láttad meg, hogy én youtuber vagyok. Tehát, hogy van olyan, amikor az ember youtuber, de attól lesz youtuber, hogyha 444 azt mondja, hogy Kersák István youtuber. Ez ugye szintén a Facebook oldaladon tetted köszé. Tehát volt és van benned, legalábbis, akkor még volt benned bizonytalanság. Természetesen Ö, kell egy kis idő, mire fel tudja ezt az ember dolgozni. Igen. És amikor ez egy pillanatra még hozzá szeretnék szólni, hogy a probléma egyébként ez a jelzővel, az az, hogy a jelenlegi világban, meg főképpen Magyarországon ezt prioritív módon használják. Addig, ameddig ellenzéki vagy, hogyha azt mondod, hogy független vagy, akkor azt mondják, hogy fizetett propagandista, hogyha pedig kormánypárti vagy, akkor pedig azt mondják, amikor, hogyha függetlennek nevezed magadat, akkor meg azt mondod, hogy a 444, akkor azt mondják, hogy 4-négytől vagy, és akkor az meg Mennyire független. És viszont ké, vissza kell hozni ennek a szónak a presztízsét egyébként. Miért ne lehetne valaki tényleg pártoktól független? Én nem függök párttól addig a pontig, ameddig van mit kritizálni. Most jelen pillanatban a Fideszt nagyon hevesen tudom kritizálni. Hogyha a rendszerváltás lesz, akkor azt a rendszert is fogom tudni kritizálni. Jó, minden esetre, hogyha egyszer majd a függetlenség szót újra kell definiálni egy etimológiai szótárban, akkor a szócik szerzőnek fel fogom ajánlani, hogy keresem, meg Kersák mert neki a függetlenséggel kapcsolatban olyan gondolatai vannak, amilyen gondolatai viszonylag kevés embernek van, de ez egyebek között az életkoroddal és a tapasztalatlanságoddal is összefüggésben van, vagy én fordítva. Rám hatott már az a nagyon sok év rosszul, amit ebben az országban töltöttem, és tudom neked elmondani, hogy magát a függetlenséget, mint egy ilyen korút verik az emberbe, hogy olyan nem létezik, Miközben a függetlenségével az ember nem foglalkozik, mert az olyan, mint a levegő, ha ő magát függetlennek érzi, akkor erről külön nem beszél, gondolom ebben egyetértünk. Te korodban lehet, hogy így volt, viszont most már nem azokat az időket írjuk. De milyenkor, de most mit élünk ezt tekintetben? Én azt gondolom, hogy ez is akkor a XXI. század egyik kihívása, hogy a mai világban a digitalizáció az internet hatására, a fake news terjedése az olyan szinten ö, megnőtt, és ott ahhoz, hogy valaki tényleg független legyen, ahhoz az embereknek a bizalmát kell ezzel kapcsolatban elhinni. Vagy, vagy megszerezni. Ott vagyunk a Margit Hídon. A cipőket látunk. Talán három pár cipőt, lefelé néz a kamera. Azt sem lehet pontosan tudni, hogy ki beszél. Mint utólag kiderül az RTL-nek adott nyilatkozatodból adódóan, valaki Orbán Viktor édesanyjának társaságából mondja azt, hogy kiszúrtátok, és nem Orbán Viktor édesanyja mondja azt, hogy igen, én vagyok Orbán Viktor édesanyja. Azt ki mondja? Az a hölgy, aki Orbán Viktor édesanyjával volt. Tehát nem arról van szó, hogy te megismerted, hanem hogy egy társaságot, amiben nők, férfiak voltak, talán többen voltak, leszólítottál valakit, és a társaságban lévő emberek mondták, hogy aki te leszólítottál, az kicsoda. Pontosan nem publikálva az egész anyag. Természetesen miatt oda megyek valakihez, akkor hangformátumban rögzítve van az, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy én nyilvánosságba kitegyem őket. És így is, itt is így volt, és ez volt az a... És akkor ez a lett, van még 15 másodperc nagyjából, amikor megközelítjük őket, amikor beszélünk pár, sót, és pár szót, és egyébként Orbán Viktornak az édesanyja volt, aki nekünk elmondta ezt. Elsősorban. Tehát ő saját magát vette föl? Igen. Az mennyire életszerű, hogy valaki megszólít valakit, és az Elmondja saját magáról, hogy ő kinek az édesanyja. Skeptikusan álltam hozzá, de hogy értem, hogy a kérdés most nem er ezzel kapcsolatban van. Lehetséges, vannak ilyen ö, elméletek, hogy ö, már Orbán Viktor az édesanyját szeretné ö, annak érdekében, hogy pár szimpatizásait növelje bevetni. Lehet, hogy van ilyen elmélet, van ilyen elmélet is. Lehetséges, hogy ez, el, hogy ez történt. Akkor ehhez én na vagyok, én azt gondolom: én az vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz. És akkor most az azért, hogy én azt gondolom, hogy ez egy. Ö... Én azt gondolom, és utána is beszéltünk előtte is beszéltünk, hogy. Ö... És akkor most a fiától teljesen függetlenül meg, hogy én mit gondolok a politikai szint Magyarországon a politikai szintéről. Vagy hogy mennyire van ez a hölgy megvezetve mondjuk adott esetben, hogy mennyire van igaza. Azt félretéve Megvezetve? A, mondjuk a Fidesz propagandáltal, de mondjuk mondom, ezt tegyük félre. Mert az Orbán Viktor édesanyja van megvezetve a Fidesz propagandája által? Igen, vagy akár a fiának a propagandája által. Igen. És akkor ezeket a dolgokat tegyük félre. Én azt gondolom, hogy ő egy, ő egy, ő egy ő olyan hölgy, akit egyébként lehetőség lett volna kérdezni, és pont ez volt a szépsége, hogy nem akkor, amikor Orbán győzőnek az autójának a hátuljában ül, vagy az anyósülésem, hanem az ilyen pillanatokban, amikor nem úgy közelítem meg, hogy na, akkor most te pontosan tudom, hogy ki vagy, hanem egy civil emberrel szeretnék, egy általagos, vagyok, így fogalmaztunk. Tehát, hogy ez egy áldott pillanat volt a szó átvitt értelmében, mind a kettőtök számára. Látszik, hogy felkészítették erre. Ö, Én most volt az ellenkezőjét mondtam. Uh, igen, én meg akkor még az ellenkezőjét mondom, hogy lehetséges, hogy felkészítették erre. Ezt én De ezt nem tudom elmondani. vagy akkor gondoltam? Akkor is gondoltam. Akkor is gondoltam. Beleértve, hogy utólag ellenőrizted a személyazonosságát, vagy mint tekintve, hogy véletlenül legyél becsapás Jó formán csak, csak ke... személyét nem kértél tőle. Nem, nem, én nyilván nem fogok személyét kérni ennek érdekében. Úgy voltam, amikor elmond, azt mondták, jó, én akkor ezt most itt Elhiszem, annakért, és akkor megtartom magamnak a szkepticizmusomat, meg a véleményemet, ahogy a videóban is ezt tettem, és ezért kértem másoknak a véleményét, hogy ők amúgy mind gondolnak erre az egészről. csak a hölgyet, úgy, mintha Orbán Viktor édesanyával beszélnék, akivel nyilvánvalóan nem voltam felkészülve, hogy vel fogok beszélgetni. Ezt elég kicsi ennek a valószínűsége. Ez így van. Elég kicsi a valószínűsége de interjúztattok, és akkor utána egy hosszabb kutató munka volt azért. Akár Orbán Viktor régi Facebook posztok, vagy arc, AI-os arcfelismerő szoftverek, mm -hmm. szoftverek. Ottál szemben egy idős asszony, bár korát meg néz ki, kiderül, vagy azt állítja magára, hogy ő Orbán Viktor édesanyja, ilyenkor is Istvánnak, ott a Magit hiddom, mi jut az eszébe? Mi jutott az eszébe? Miről beszélgessünk? Róla? A Fideszről? A békemenetről? Mi alapján döntöttél? Ugye ezek másodpercek. Feltettem elsősorban azokat a kérdéseket, amit minden további ember számára feltettem. Hogy érzi magát a békemeneten? És akkor utána, természetesen miközben beszél, addig nekem volt időm kitalálni, aszociálni kérdésekre. Mennyivel hosszabb az interjú annál, mint amit közreadtál? az elején van, amikor beleegyezését ö, hallhatjuk, akkor az körülbelül 15 másodperc, meg megközelítjük, ahol szintén lábakról van szó, és semmi érdekes nincsen, és a legvégén akkor elmondja a címét, ö, és hogy szeretettel vár minket. ugye hogy a végén, miközben ő ugye meghív téged, te mondod, hogy megadja -e a címet, és tényleg megadta. Tényleg megadta. Az, igen. Tehát, hogy ott nagyjából még van vissza kb. 10 másodperc, Uh, addig, amíg leállítjuk a felvételt, hogy a, hogy a címet viszont fel tudjuk írni. Vagy egy olyan csodában volt részed, amilyen csodában én azt se tudom, hogy valaha is részesültem, vagy egy olyan csodát idéztél elő, ami egy olyan képesség, hogyha ezt majd még kétszer, háromszor alkalmazni tudod, akkor szerintem egészen fantasztikus pályafutásod lesz, mert azért ez, ez szinte már-már a birodalma és ezt minden gúny nélkül állítom. Ugye elhangzottak azok a kérdések, amelyeket te mindenkinek föltettél. Bocsánat, de hogy mondjuk megtörténhetett mondjuk 5 évvel ezelőtt is Orbán Viktor édesanyjával. Tehát, hogy nem, ahogy megy az nem, idő, nem, nem, nem. úgy az esély, az nem, esély ugyanolyan alacsony nem, egyébként. Azt ne adjuk ki, hogy veled beszélt, te voltál rá ilyen hatással, én értem a szerénységedet. Az amatőrséged. Az ama Nagyon jól beszélsz, az amatőrséged, és ki tudja még mi minden. Fogalmam nincs. De ez egy olyan, és ez ugye egyebek közt az emberek bizalmatlanságáról szól, ugye te függetlenségről, de a bizalmatlanságról is szól, hogy készül egy ilyen anyag, az emberek megnézik, nem hisznek a szemüknek, azt mondják, hogy ilyen nincs, és akkor mindjárt azt mondják, hogy ez csak és kizálog a Fidesz propaganda része lehet, ami egyébként lehet, hogy igaz, de legalább ilyen mértékben fenn kell tartani annak az esélyét, hogy ez egyébként tényleg megtörtént, és semmi köze nincs a Fidesz propagandájához, de ma már az emberek ezt kvázi el se tudják hinni, márpedig te ezt a csodát idézted elő, ha minden igaz, nincs okom kételkedni a szavaidban hogy neki speciális kérdéseket tettél fel, és azokat a kérdéseket tetted föl, amelyeket föltetted, azokat azokban a pillanatokban döntetted el, amikor te éppen az ő válaszait hallgattad? Igen. Közben egyébként hallottad, hogy mit mond, vagy egészen másfelé jártál? Természetesen hallottam. De közben lázasan zakatoltak a gondolatok a fejedben? Igen, de nem... nem, nem. Független sajtóként, és akkor ott ebben a gyártóként ott abban a pillanatban egyébként, nem az volt a első, hogy akkor most hogyan kérdezek vissza, vagy hogyan húzok ki belőle pontosan olyan ö, dolgokat, amiket szeretnének hallani mondjuk az ellenzékek, vagy a kormánypártiak. Nem ez volt a feladatom. Én azt szerettem volna, hogy akkor elmondja, lehetőséget adni, hogy elmondja, preszezenst mutassak számára is. Preszezenst milyen mulatkozás hogy lehet így is beszélgetni, lehet de, ilyen interjút de, de. is készíti. Annak érdekében, hogy precedensképpen, hogy akkor lehetséges, hogy, ahogy elmondta Sipós Erzsébet is a felvételen, hogy nem, nem beszélnek már sajtóval, mert ugye Orbán győző, akkor hogyan verte a fiát, akkor arról majd szó, és akkor azóta nem beszélnek a sajtóval. És akkor egyéb... most mi lenne, ha neki azt, hogy van ilyen is, hogy nem azért megyek oda, hogy lejárassam őt. mert kérem számon rajta, a, ő nem disponál közpénzek felett. Miért, nyilvánvalóan van felelőssége, de miért kérem rajta azt számon feltétlenül, amit, vagy miért azokat a kérdéseket tegyem fel, amit Orbán Viktornak tennék fel? Én ezt értem, de most menetkőben megvilágosodtam, szerintem a függetlenség és a civil szó, azok itt az én fejemben nem szabatosak de én ezt nem független sajtónak nevezném, én ezt civil sajtónak nevezném, mint ahogy létezik egyébként naiv festészet. Nem mondom, hogy a civil sajtó és a naív festészet azok rokonok, de most én a fejemben rokonítottam őket. A független sajtó, az szerintem nem ez, de most ebbe szerintem nem érdemes elmerülni, tiszteletben tartom, hogy neked ez a véleményed, én más gondolok róla, hiszen egyébként az a 44, amelynek elküldted, akiről egyébként azt feltételezték, hogy onnan jössz, hiszen ez kétszer is elhangzik az interjúban, hogy onnan vagy-e, majd tisztázott, hogy te magadtól vagy, és te Kersák István vagy. Az az orgánum, amely téged youtubernek nevez, éppen ma a beszélgetésünk napján hajnalban közé egy anyagot, és abban azt mutatja, hogy egyébként te a független sajtó vélt vagy képzelt részeként hány olyan dolog fölött siklottál el, amelyek egyébként Sipos Erzsébet szövegében ténybelleg nem stimmelnek. Na most a független sajtó ilyen ténybeli tévedések sorozatát elvileg nem engedhetné meg magának. Nagyon örülök neki egyébként, nem láttam ezt a cikket, nagyon örülök, hogy a 4 egy ilyet lehozott. Azt hiszem Hassán Zoltán, tolából reggel hatkor. Nagyon jó, nagyon örülök neki, mert pont ez volt a célom, hogy az emberek gondolkozzanak rajta. Én ott, és pont ezért, mert amatőr vagyok egy, kettő, a tényekkel nem minden esetben vagyok részletesen tisztában, nem vagyok egy hatházi ákos, nem tudom pontosan a, a, a körülményeket, vagy minden részletet, én csak az interút készítettem el, és majd utólag akkor majd az emberek a véleményükkel, majd az utólag az emberek elemzik. És ez a nagy hiba volt a videó elején beköszönök még a békemenetről, és ott elszerettem volna, azt el kellett volna mondanom, és ott emlékszem is, hogy amikor utána jutott eszembe, kb. egy percen belül, hogy ezt el kellett volna mondani, hogy most már mindegy, hogy ugye még, a, még csütörtökön, még vág összevágás előtt, hogy majd mások úgy is kellemzik. Én nem elemzek, majd mások úgy is kielemzik. Mert ez egy olyan beszélgetés volt, ezt előre lehetett tudni. Én arra biztatnálok, hogy gondolkodjál többet a saját fejedről, és kevesebbet foglalkozzál, hogy a környezet mit gondol róla. Lesz, amit ilyen amikor nem az a amikor De itt nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólam az emberek. Itt Nem, arról, nem, erről, nem feltétlenül erről van szó, abban az interjúban nem erről van szó. A további tartalmaimban ott azért valamilyen szinten Igen, érdekel. Igen, de, de csak ez van a startvonalon. Ha megkérdezhetem, és lehet rá őszintén válaszolni, akkor te ebben a 10 percben részint a státuszkója alapján, mármint hogy ő, Orbán Viktor anyja, és az egész légkör alapján, ami kialakult kettőtök között, mennyire kerültél Sipos Erzsébet hatás alá? Vagy mennyire voltál alatta? Hát akkor csak kell értékíteletet erre a kérdésre, Nyilván értékítelettel tudok csak válaszolni. Nem voltam alatta. Ezt alapvetően azért kérdezem, hiszen egyébként miért kérdezted volna tőle az, hogy miért nem vállal ennél több nyilvános szereplést? Az ugye egy olyan embernek a reakciója, aki azt mondja, hogy hát maga milyen ragyogóan beszél? Maga ez sor dolgot meg tud oldani, amit a fia vagy a sajtója nem, ezek csak a gondolatfelhőben vannak, ezért nincsenek kimondva. Miért nem tetszik többet nyilatkozni? Miért kérdezted akkor ezt tőle, hogyha nem kerültél a hatás alá? Orbán győző miatt és hatvan puszta miatt. Már annyira sokat beszélnek erről, szeretnénk tudni első kézből akkor, hogy akkor majd elmondják a Orbán győző, vagy esetleg Sipos Erzsébet, hogy mi is az a 60 buszta. Őket lehessen kérdezni, ne oda kelljen menni tüntetni. De, de nem ezt kérdezted. Azt kérdezted, hogy miért nem nyilatkozik többet? Nem azt kérdezted tőle, hogy mi nem nyilatkozik többet 60 pusztáról. Hozzátéve, hogy az általad említett hatházi Ákos, illetve a 444, ezt követően felsorolja, hogy mi minden nem stimmel abban a szövegben, ami Sipos Erzsébet mondott magyarul, még az is lehetséges, hogy a szó átvít idézőjelesen, csak hogy félreérthető ne legyek, megetetettéket. Lehetséges. Ezt el, el tudom fogadni, ezt a véleményt is, hogy megetetett És akkor itt az a része, hogy ez az interjú, hogy ki mit gondolról, azt félreteszem. Mert pont ez volt a szándékom, hogy már mindenki gondolja a saját, amit szeretne. De hogy miért pont őt, őtőle kérde, kérdeztem azt, hogy miért nem többet. Egyrészt azért, mert szerintem egészen jól beszélt. Ö, és ö, csak attás alá kerültél. Most azt el tudom mondani a szubjektív véleményem szerint, és akkor mondjam, hogy mennyire volt a hatása? Ez alatt. Szígyen. nem Nem szégyen. de azt én el tudom mondani, hogy a szubjektív véleményem szerint én azt gondoltam, hogy amúgy tök jól beszél, és amúgy tök aranyos, de nem a hatása alatt volt, valamilyen szinte a hatása alatt voltam, de nem úgy kérdeztem, nem, azok, nem úgy tettem fel a kérdést. Tehát, hogy de ez a, ez a kérdés, hogy uh, miért nem nyilatkozik többet, ez elsősorban Orbán győző irányába uh, ment, hiszen tudjuk, hogy Orbán győző hogyan vélkedik a sajtóról, vagy akkor megint Hatházi Ákosról. Hát illetőleg tudjuk, mert ezt elmondta Orbán Viktor édesanyja ugye ebben a szövegben. Hát meg láthatjuk és, és ugye azért is egészen elképesztő a beszélgetés, mert én közszereplővel, nem is emlékszem, hogy mikor kerültem utoljára olyan szituációba, hogy te elkezdtél hogy valami olyan kérdésről, hogy mit javasoltál talán a fiataloknak. Volt ott egy benem fejezett kérdése, de ő még tovább akarta folytatni a 60 pusztával kapcsolatos gondolatait. Most én ilyet professzionális szereplőknél, politikusoknál soha nem tapasztalok. Ők örülnek, hogyha minél hamarabb megszabadulnak a kérdezőtől, ő pedig csak folytatta, folytatta, hozzátéve a kopogtató cédulástörténetet, hozzátéve Orbán Viktor esetleges cigány származását is, utalva arra, hogy ő milyen. Ezek olyan áldott pillanatok voltak, amilyen áldott pillanatok, hát nem 12-12, és ebből neked is tisztában kellett lenned. Nyilván. Beleértve, hogy én lehet, hogy abban se hagytam volna ezt a beszélgetést 12-20-nál, vagy nem tudom, mennyi idő volt. A helyzet az, hogy ezt felvéletlen nem látszik, de aki társaság, vagy akivel volt, uh, Sipos Erzsébet, mert mutatta, hogy azért most már uh, menés van. Lassan azért már indulás. De hogy uh, alapvetően az elején voltak lájtosabb kérdések, és akkor ott tudtunk elmenni sztorizgatni a kopogtató cédulák irányába. És kezdtünk el, 60 pusztáról, miért nem többet, és akkor észeltem, hogy akkor most már indulni kéne a non kommunikáció által, akivel volt, vagy voltak személyek. Ö, így hát ezért fejeztük be ott az interjút. De az például, hogy ezt a kopogtató cindulás történetet miért mesélte el, azt te értetted? Hát most megint akkor erre két elmélet van. Egyik vagy az, amire felhasználja most a Fidesz, hogy PR, és akkor itt fogok mindjárt egy adatot hozni. Vagy pedig azért, mert ugyanolyan, mint minden másik nagymama. És akkor szeretnék itt akkor most uh, egy adatot szándékosan még kicsit készülve erre. Azt hangoztatják az emberek, hogy ezt uh, nagyon sok, hogy mindegyik ugye jobb, vagy a kormánymédia azt lehozta, meg hogy ez mennyire sok szavazót hozott a Fidesznek. Biztos, hogy hozott, biztos, hogy veszt is tőle, nem tudom, hogy pontosan. De amikor megnézem a statisztikákat, a videó megtekintési statisztikákat, és azok az emberek, hogy melyik oldalról kattintottak rá a videóra, nyilvánvalóan azt is tünteti a Youtube, és most pontos számokat nem szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Miért? Ö, mert a Magad legfontosabb számokat nem tudom, de Igen. most így, összead, tehát, hogy így Igen. Ö, tehát az Index, a Mandiner, a Metropol, a Magyar Nemzet, a Vadhajtások, a, Bo a Borson Online, a Hír TV, a Kruc az Origo, a Tények, a Pesti Sácok és a Népszava összesen ért el annyi megtekintést, mint a Telex. Tehát, hogy ez a 12 nak nevezett ö, portál. A Népszava. Hmm. Népszava. Jó, akkor népszavai kakuktojás. A népszavai Viszont... kakuktojás? Most, hogy mennyire lehet jobboldalnak nevezni, nekem vannak szubjektív szkepticizmusaim azzal kapcsolatban is. Most akkor ebben is be tudunk akár menni, de most, amire ki akarok ezzel törni, akkor lényegre akarok törni, akkor ez a 11-12 sajtó, egy hírportál, nekik összesen van annyi megtekintésük, mint a Telexnek. És akkor még nem beszéltünk akár a HVG-ről, a 24.hu-ról, nem beszéltünk a 444-ről, akik meg ugye ellenzékiek. Nem tudja az Index? Nem, a Telex. És az Index? Az benne volt a 12-ben. Az a, ott szerepelt, igen, bocsánat. Igen. igen, tehát hogy összesen nézték meg annyian, mint a Telex-ről, és nem is a telex nézték meg egyébként a legtöbben ezt a cikket. Tehát a te összkattintás számod, az így adódik össze. Nyilván ilyen nagyon ilyen vármegyei alólak is lehozták, Hol de hogyha megnézzük most? azt... Tessék? Hol tartasz most? 400? Nem tudom, nem nézem. Nem, éreleváns. Változik 380 és 400 között valamit. Itt it, nem, nem az a, a lényeg, én azt gondolom, hogy ezt most nagyjából Magyarországnak a fele azért ezt látta, és most az, hogy pontosan akkor az most az 400-at jelent Youtube-on, akkor mellette persze a hírekben nem beszélünk, hogy a tévéről nem beszélünk. Azt szerintem már így élványos. Ha szabad ráutalnom, akkor idefelé jövet, azt mondtad, hogy megpróbáltad megejteni azt a találkozást, vagy legalábbis egy bekopogtatást, mint amiről szó volt a hídon. Nem tudhatom azért, hogy honnan vannak. 444-től. Nem. nem, nem, nem. Kerszák István. Csak így? Teljesen magamtól, szóval. Saját, akkor teljesen magának most elmondtam. <gül> szívesen látom, amelyt te, Igen? Van, egy egy címet esetleg felírhatok? Én nem. nagyon szívesen eljönnék. Így van. Így van. Mert te ebben ennyire komolyan számolsz. Én ö, azt gondolom, hogyha meghívnak, akkor én szívesen elmegyek, és... Ö, Felkészültekben készül, készülve megyek oda, és azokat a kérdéseket, amiket mondjuk adott esetben nem tettem fel, köszönöm a négyedének lehet, hogy azok közül is majd, majd lehet, hogy azok közül is majd fel fogok tenni kérdést. És mi történt? Tesszük, mi történt? Nem fogadtak minket. Nem volt otthon, nem nyitott ajtót, nem. ezt én nem tudom sajnos megmondani. Nem Telefonszám nincs meg. Nincsen. Bedobtál valamit Cettlit, hogy itt jártam, nem, sehet, mert, nem, mert hamarosan ismételtem, arra fogunk járni, szóval... Visszafelé menet. Visszafelé, nem. nem, visszafelé menet nem. Nem szeretnék senkit főleg, hogy nem köz közszereplő. De a lehetőséget, hogyha egy közelebb Pesten járok, vagy a környékel járok, akkor biztos, hogy be fogunk nézni. Márkodik most az elkövetkező időszakban többször is van tervben. Én nem tudom eldönteni, hogy te kiválasztott vagy-e, nem tudom eldönteni egy ilyen beszélgetés alapján, hogy van-e egy úgynevezett csillag a homlokodon. Én csak kívánni tudom neked. És mindannyiunknak, akik egyébként hisznek az újságírásban, hogy az az állapot, az az áldott állapot, amiben te a Sipos Erzsébet ott a Margit -hídon és szóra birtad, az megmaradjon, és közben a szó hagyományos értelmében veszítsed el se a függetlenségedet, se a lelkesedésedet, se a naivitásodat, ami persze nem lesz könnyű, de ha valamit irídlek tőled a szó átvét értelmében, akkor az a hozzáállásod, ami hát egy tízes skálán, tízesre összefüggésben van az életkoroddal, ha jól tudom, te 21 éves vagy. Igen. Köszönöm szépen. is! Nem fogunk megállni, folytatom a tartalmakat. Lehet, hogy most az elkövetkezendő, mondjuk egy hétben még kicsit várok, hogy lecsengjen az az egész, és akkor igyekszek, ahogy közös tettem minél több interjú lehetőséget, hogy minél több helyet el, lehetőséget elfogadni, hogy a saját véleményemet elmondhassam, akár a szituációval, akár mással kapcsolatban, de hogy nem fog megállni, és igyekszek egy olyan utat választani, ami számomra is autentikus, és akkor ez elmondhatom, két nevet szeretnék, akkor amit mondtam már, Pankotai Lili volt egy, rendkívül felnézek rá, ilyen tekintetben, a másik pedig én amúgy már az a generáció vagyok, aki ének egy része, Puzsi is felnőtt, és mind a kettő számomra élet. Ha már itt tartunk, akkor az operatőr neve nincs feltüntetve? Ö, nem beszéltünk erről. Nem, nem szeretne Ö, közszereplőként elhiresülj el. Sok sikert! Köszönöm! Hajd! Gyerejt! Sámi Bóra! Négy csak mi van itt neked! Mi van itt neked? Ilyen papunk meg nem volt, pedig már vagy néhány. Én ment tűnöm. Jött a háború, és akkor elkezdtek kiköltözni emberek. Itt volt a két szívúnakám, és utáuljára azoknak is kellett menni. Tényleg nem látnak itt jövőt, és maradnak az öregek, maradnak a tehetetlenek, és még még néhányan. Nem tudok már, hogy mondani. Control.hu. Eljött az ideje.